«Це це було б неймовірно тяжко мені писати, аби я наважився повторити всі вигадки». Перемішавши правду і брехню, вони скаржилися на Генріха римському первосвятителю Григорію VII. Шестиліття. Продовження. «У державного мужа кожен вчинок, кожен крок розрахований на майбутнє». Минуле згадується лише тоді, коли воно так чи інакше слугує цій єдиній меті. Тим дивнішим мали видаватися Генріхові несподівані бажання, що заволоділи ним у Кведлінбурзі. Йому неспогадано і несподівано захотілося розповісти про все, що зазнав від покійного тепер уже папи, і розповісти не комусь там, а княжні. І це тоді. Коли вже не хотілося вловлювати звукавлених жіночих поглядів, коли все набридло, втратило привабливість і значення. Нез'ясовано прихильність імператорову до Праксед, потрактовано усіма передовсім усизнаючим заубушем, як звичайну примху. І ніхто не надав цьому ніякого значення, ніхто не подивувався, нікого не вкинуло те ні в схвильованість, ні в підозру. Хоча, власне, мали б дивуватися, бо ж те дівчисько трактувало імператора досить зухвалої, безналежної шанобливості. Він мав запобігати перед ним, напрошувався на розмови й побачення, коли ж пробував так чи інакше звернути мову на своє минуле, на своє поневіряння, на все, чого зазнав від саксонських баронів, а тоді, незміримо більше і гірше, від папи Григорія вона просто відмовлялася слухати, посилаючись на те, що все те відбувалося або ж до приходу її на світ, або в часті її дитинства, коли сприймала світ в його найпростіших виявах. Лише як місце побуту чебиряйчиків, про яких, ясна річ, імператор ніколи не чув, і суті яких йому не дано збагнути, попри всі його високі, важливі переживання, подвиги, вчинки. І дивна річ... Імператора не відштовхувала така виразна нехіть до його особи і його життя. Він ще більше тяжів до Праксед, добувався щоденних зустрічей, вигадував топишні прийоми в своєму палаці, то відвідане аббатства, то імператорські лови, то виїзди в гори. І хоча зима не перестала бути їм сумною сяв родій багнюці у захмарності і пронизливій сляті, для Єфракції моби щось висвітлилося. Уперше в цій землі стало цікаво жити, вона ждала ранку. День напонювався, забувалася нудьга, зникло плачливе самозаглиблення, до якого спонукала безнадія монастирського існування. І Генріх моби розвіював свою показну жалобу по імператриці перед цією тонкою дівчиною. Міг хоч і півдня невтомно ходити з нею під аркадами аббатства, довкола кам'яного дворика, і тоді все мало сховатися, щезнути. Лишалися тільки ці двоє без свідків, без спостерігачів. Могли досхочу слухати одне одного, дивитися одне на одного, відчувати взаємну близькість чи взаємну відчуженість, хто ж то знає. Імператор дивувався, що й досі не міг збагнути, що саме тримає його коло цієї істоти, яка складається з самих ніг та золотистого волосся, який так личить чорні шати, яка вміє слухати, але ще ліпше вміє говорити, заперечувати, сперечатися, виказувати дикий непослух. Нагадувала, може, його самого, коли мав стільки років, як вона. Могла бути його донькою, сестрою. Жоною, хоча, власне, і не мав потреби в жодній, був сам завжди від самих початків свого володарювання. А Євпраксія ніяк не могла стямитися, що коло неї сам імператор. Кілька років безнадійної самотини, жахного ждання, що вийде за того борюкання марграфа Генріха зі смертю, Відразливі спогади про першу шлюбну ніч з Маркграфом. Тепер майже несподівана воля, і ще несподіваніше цей імператор поряд з нею. Слухняний, мов той, малий журило з Києва, з яким бігали в дитинстві на краснім дворі або в звіринці, шукаючи чеберяйчиків. Де то тепер її чеберяйчики? Дивилася на імператора. Високий, тонкий в стані, ручки-рухи. Крок сягнистий, хижий, навіть ніби нахабний, А очі вперті, безбарвно голубі, линяло голубі, аж смокче під ложечкою, Як глянеш у них, очі шаленця. Виснаженість вичитується вже в самому погляді Генріха, Ще оті впалі груди, придушені тяжким золотим ланцюгом. Чоловік вичерпаний до краю, Євпраксії було незвично і лячно поряд з тим чоловіком, і водночас мов би очікувало чогось від цих зустрічей, відходінь під аркадами, від розмов. Заубуш, якого недвозначно було прогнано, аби не вистукував по кам'яних плитах своєю дерев'янкою, отже, щоб не підслуховував і не був свідком нічого, сидів тим часом у Адельгейди, пив старі монастирські меди, зневажливо казав Усі ці розбалакування не варті вийденого яйця. Колись нас обох з імператором звали кведлінбурзькими цицкарями. Дівок душили, як в А тепер сто тисяч свиней. Він би спробував прилаштувати цю руську княжну для власних утіх, в яких не знав ні край, ні міри, аби ж не сам імператор прилип до неї не знати чого. Лишалася баронові журина, до якої ще не міг приступитися, щоправда. Та вважав ти справою тимчасовою, бо тій жінці, зважаючи на її вік, так само нікуди подітися від нього. Придивлявся до імператора, бо ніяк не міг збагнути його поведінки».